اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط والمستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المرغوب عليهم ولضالين سورت الفاتحه دز ټول قراني کریم مقدمه دا او دا سوره الفاتحه چې کله انسان په مانځکی وایي <تصفح> الحمد لله نو الله وی زما بنده زما حمد ویلو چه کل دیو رب العالمین نو الله رب العزت وی زما بنده زما سپتون بیانکو زما صنائع ویلو او کل چه بنده وی مالکی یوم الدین او کل چه بنده وی مالکی یوم الدین الله وي مدجدنی ع دي زما الله چې دی زما بنده زما بزورجی بهیان کا او کله چې بنده و یا که بدوو وي یا کهست نه ل دا زما او د بنده سر میز مشترک دی او بیا چې بنده سوال کوي ان ن رال مستفیم الله ويوللی ع دي معسهل زما بندده چې سسواللوکه دله بزهغاورکوم دا دیېر همم صورتت دی الحمد للله بعضې ووي دا د دي صورتت داوه ده الحمد الله دا د دي صورتتدعوه ده ربعاالین ب یو دلیل دی الرحمن الرحيیم پ بل دلیل دیمال یو میدیل پې بل دلیل دی نو په داوا درې دا د لا شو بعضې و چې الحمد الله ج نو دا داوا معدلیل ده دا. الحمد الله دعوه اوا مع دللیلو په دعوه داوه کې دن نه دل دی بر صفتونونه د خدای خاص الله ل نو چې سفتونونه الله ل دی ل د الله کې دلیل شو چې کمزاد دی چې غ کې د وولوریت صفاات دي نو دایې صفات باغه ل که نو یو دلیل دی داوی سره شو نو رب العالمین پی بل دلیل شو الرحمن پی بل دلیل شو الرحیم پی بل دلیل شو مالک پی بل دلیل شو نو بیا پینز دلائم شو بازی علماء وید الحمدللہ داوی دا, الحمد دا او دا دی داوی دا, دا پار دری دلائم ذکر کریم یو دلیل رب العالمین یود دلیل چې الله رحمو علزه او یو دلیل چې الله مالک دی بعض وی کی الحمدللہ دین ذات داوا معدلین دا په دې داوته کی و تر دلیل ذکر شویل نبیاء رب زویم دلیل شو رحمان دریم دلیلو رحیم بل دلیلو مالک بل دلیلو دا الحمدو لگ دیر وضاحت شو لِللہ لِللہ کې دا لام چې دی دا جارا دے دا لام د حروف جاراو ندے او دار زی د دا پاره د اختصار ل لله لام جارح لفظ لام مجرور شو یذیل لام معنی بس ته خاص دی الله کورې مونږه ټول صفاتونه د خدای ته دي بی خاص الله لرا تو دا خاص پاکی رکن مانشو را را لیلام مانشو را اللہ ستوئی دا لب الله چې چی دی ندا دا مالک الملک دا بادشاہان و دا بادشاہ ذاتی نم دی د دې ترجمه د دنیا پیسې یو جبا کې ممکن نه ده د دې لفظ الله ترجمه دا لفظ خدا د دې ترجمه نه نه ها لکه لفظ الله او خدا دا د لفظ الله معنا نه دا مونږو یودغان خدایان وګان الله ګان دا څه څوک نه وایي یا په امر رزقي ګاډ نو ګاډ دا نه کیره دا خدام نه کیره دا البسبب فارسی ارتجبه کې دا لفظ خدای او تعبیر دی نو سنا یي خصوص خو اندور تک نه لري دا ته چا وی کلي سو کې وای یالو جگړه په وسره مکا وا هو توايا د دیپزه اللهو آیا خبره سمې ترامله د خپل جبم په کار دی زګدا لفظ خدا په اسماء الحسنا کې نشته ته نو دی الله لمونه دي کانا رحمان و رحيم و مالک خدا په کې نشتا باقي علما وې دا لفظ الله چې دی هوا دا ذاتی ذاتي لم دي له ذات الواجب وَعَلَمٌ لِذَاتِ الْوَاجِبِ الْعُجُودِ الْمُسْتَجْمِعُ لِجَمِيعِ صِفَاتِ الْكَمَالِ مُنَظَّهٌ عَنْ جَمِيعِ صِفَاتِ النُقْصِ وَالْزَوَائِ دادا لفظ اللہ تعریف کرے دادا لفظ اللہ تعریف کرے هو علمن دا اسم علم د هغه غزا چې د وجود بر دی المستجمع را جمع کی د صفات او د کمال دی منزح عن جميع صفات النقص والزوال د نقصان او د زوال د هر کس صفات نپات د هغه غزا ته يو بي عربيا اور ہے کہ زان ترسو اللہ تعریف نوټ کئي هو علم لذات الواجب الوجود هو علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال منزه عن جميع صفات النقص والزوان د دې لفظ الله ډېر خصوصيات دي د دې لفظ الله ډېر خصوصيات دي یو دا چې د لفظ الله به هميشه موثوق واقعيږي دې صفات نو دی واکه چې شې دا وو موصوف واکه کی یعنی دا د دې صفاتونه کی بل دا لفظ الله دا چې تر د غیر د پار نه دی استعمال شوی ډیر خلکو د خدای دا ورکړوا چې ربی اما خو چا دا نه دی ویږي الله اما بل دا لبز اللہ چی دی دا پتولو اصمائی حسنا باندی پتولو باندې باندی دا اللہ دلالت کوي درین دا چی بغیر د دین د انسان ایمان تکمیل تن رسی قیدو سریوی لا الہ الا الرحمن جی دی پا دید د مسلمانۍ فضیل تکمیل د نړۍ دی بلا اله الا الله چې دا لنوم په کې ناخلی کړي په څونه اخلي زه ایمان مکمل کړي نشي او تاسو ګورئ دا لفظ الله چې دی علی پلا هم پ داخل دی په عربي ژبه کې چې کله په یو کلمه علی پلام داخل شي نو بیا پای باندې یا نه شي داخلې دی کله ایو کلیمه با علی فلام اولگی علی فلام بے داخل نو اغ حرفی نیداو اربانی نیشی داخلی دی اولی دا حرفی نیداو دا معرفی جو رو دا پار دا اگر دا گا دا یو سالی دی نو سالی خود نکیرد دا او تو تا دا ایک آکا نو دییا سرا دا سالی معرفتو چی چې دک کسا دیتا آواز کې دا الفلامم د ماری پیداوار دی دا لفظ یام دا ماری پیداوار دی دا لفظ الله دا سنم دی چې په دی باندې الفلامم داخم دی او حرف نه دا په داخلي دی شي یا الله د د الله د کورونه د اول نه دا حمظه م رری شي مستعمل دی للله ملکو سماوا کېولرض الحمد للله او که د حمض نهنفسته لام تي ذکر شي نو له له ما ک سماوات بهم اقما خاص الله لرام کدا ضوال لامونت ذکر کی شي نو سبب پات کی هو هو الله الذی دی توی الله ک حمزات ذکر کی نو لله ک لام تي ذکر شي لهو او که زوال علامت دلکی جنو ہوا بل دانم چه دینو دا بے نکتا ریخا بے یو حر باندې دین نکتا نشتا بل اکثر مپسیرین ذکر کئی چې دا اللهو ار یو دا اعظم دی دا د خلک اسمه اعظم ګوري کانا اسمه اعظم تعالی شکی اسمه اعظم یعنی لوی نوم او دا الله په نومو کې په مولو کې نوم دی د ابن عباس رضی الله عنه ما کول دی تفسیر در المنصور کی سیوتی ذکر کړي دی چ اسم الله الاعظم هو الله اسم اعظم دا الله دی اسم اعظم دا لفظ الله دی دا خبر ابن مبارک رحمت الله الیهم کړي را قاسم بن عبدالرحمن تابعی دی دیوئی ما دا سلو صحابو سره ملاقات کردی دی او ما دا اسم آغم بارکی لٹونو تالاش کردی دی توی زفر دین تی جورا سی دما چه اسم آغم دا لبز الله دی عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ لیوئی د دې دا قول مولا قاری د مشکات شرح کې ذکر کړی چې الاسم الاعظم هو الله اسم اعظم دا لفظ الله دی ویلاکن بشر ته ان تقول الله په دې شرط سره چې الله وي هو لس په قلب کې کته چې په لکه د الله نه الیاوه نو څه نیګوري مختشفی رحمت الله له ذکر کوي معرفت القرآن کی چې دا الله تعالی په نومونو کې د ټولو نه لوی او د ټولو نه جامع نوم دا الله دی او دغه اسم اعظم وی لري شیخ الحدیث مولانا عبدالحق رحمتہ اللہ علیہ اغه فرمایي چې دا الله ذکر د دې ټول کائنات روح دی دا ټول کائنات چې دی که کنه د دې روح او د دې صاغ اغه ذکر د الله دی سو پورې چې الله نو مغسیشی نو کائنات بقایمی قیامت باندې راځي دا اللہ ذکر د کائنات روح دی ترسو چې د الله لمبستیشي نو کائنات بقایني او قیامت بنرایي بیا چکله د الہاد او د دهریت غلب شي د الله ذکر به خلق درلو نن پور ته چې شابه ذکر ته ډډه نه لږي نبي اب اسرافیل علی سلام ته د شپې پوکلو پخله شي او قیامت بکایوش د حالین یو ماهر نفسیات ټیکالوژिस्ट هغه وای چې دا لفظ الله ذکر دی دا د ذهني بيمارانو د پاره بشپړی علاج دی چې کوم ذهني مریضانه کړا د ټینشن نو د هغې د علاج د پااره لدي الله د دی ذکر دا بري علاج دی د انریزانو یو پرویسسر تیر شوي دی ډاکر پرورغبر په مظانو باندې تجربي پولی نو اغبو ورقوی تاسو دا لبز الله وائے غیر مسلمو ذکر کی با الله دی دیوئی او دا, دا, دا علیف کی وئی نو دا کی صحیحہ دا کی نو دا د نظام تنفت نخاری دیگی دا استافتا تی سلی اخلی او سا کانٹرول کی بیا الله لعلام کې ور سر وئی نو دی سرہ غافیت خاصی او دا حاج وي نو دا ربی فیپڑو دا غلو سرہ رابطہ بارابر ہے نو دا میل مانا کم دا نم درسو دا لبز اللہ نورم دیر خصوصیات دی یو پا دی اغسطو کی یو خوند و مزد سکون دی پکی وی سم رفوگ نم دا الله دے سوک چی الولی نم مرض ختموی سوک چی دا اللہ دا نم اخلی نو اغت مرض ختموی قرآن کریم کی دا لبز اللہ دو ہزار ذکر شوئے رانې کریم کې ض په ځې ددې تتس که شوي ده الله فرمی الله ظیم کار سز ظیم یو سووسونه را وواړه سرول بقره آیت نمبر 253 الله لا اله الا هو الحي القيوم هذا الهو ذا حد کی الله لا اله الله چه لا اله قول الا حاجت سرقول ولا اله هو دا الله لا اله الا هو دا په کریم کې تیز کار ته ذکر شوی لا اله الا الله دا په کریم کې دو کار ته ذکر شوی لا اله الا الله لا اله الا انت دا په قران کې یو کړه ذکر شوهه لا اله الا انا دا په قران کې ذکر شوهه و من اله الا الله دا اندره کړه ذکر شوهه و ما من اله الا اله واحد دا یو ځل ذکر شوهه وَمَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ دا نخ کرتا ذکر شوی من الٰه غیر اللہ دا دری کرتا ذکر شوی اَا إِلَاهُمْ مَعَ اللَّهُ فِي ذَكَرَتَ شوي ذکر شَوی وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدُ دا شپک کرتا ذکر شوی انما هو اله واحد دا څلور کړه ته ذکر شوي شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله له دا اله معنا کوي دای کتاب دی الفتح الرباني پنولثم مجلث کې هغه فرمایي الفطر ربانی کې غې مجالس مقرر کړې مجلس اول مجلس ثانی اور ډېر زبردست کتاب دی دब्बा چېنی اصلاح اقارا علماي کرامو ته مطالعه ډېر زیاته لازمی ده اړیز ذکر کوي د علاقه وضاحت کوي وكل ما تعتمد عليه فهو كل ma tata mi عليهhi for wailah ka كل ma tata mi عليهhi for wailah kakullu che ta من ho watarju كل ma saأta mi هر اغسا چې تو ور باندې اعتماد کې نو داستا الٰه دی اعتماد په یو الله ک او مخلوق یې اعتماد مکوا او هر اغسا چې تې نه یې راکې ماپاو کل اسباب یوم کحتل اسباب یرضا طبيعيا رضا او غزان تفس دي یاره کو ما د د درگان ننظررانانه ور نهه نو بیا له چکره را ررس دا یاره دا ددا یاره ده دا به یو الله پېخاصي دا یاره به دبل چاانه نه کې تاسوونه خلک دي هغې وي که چرتهمونږه ننظررانانه منخته یو نهړ نو بس بیا به بودري ومون بیا بهله مشکلات را تغېږي دیېر خلق په دی کې مبتلا دي وترجو اوته ناتما ساته د الله د بیا په مسالې د الهکه دا هیڅ وځاحت شوی او اصولې کې او اصولو کې قرآني کریم زه په دې د صفته باري تعالی سورت البقره ایت نمبر 136 سو سورت البقره زیمه پارا ایت نمبر 137 و الہوکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم لا یعبد بنده تاسو و الہوکم مشکل کو شاو حاجت روا ساتو د یکی یو ذات دے لا اله الا الله لا اله فواجب بستمذان ورل سبخو غریبو لا اله الا الله چې دی کنا اته به کینچي لام وی ها کینچي لام په دې سره به د الله نه الاو د طول سچ دینو دا به کینچي کول ها چې یو دا الله سره زلو لگا وا ذذلنا دا غیر اللہ مین ختم کا ذذلنا دا غیر اللہ اعتماد ختم کا خپل مشکل خوشا یوازی یو الله غنا زکوید لا الہ الا فصورت طول بدر نہ ختم کما لا الہ فصورت طول بدر په ختم کما باطل ما کا بل باطل معبودان متندوا مسلمان اللہ اللہ کر دیو دا لا الہ الا الله توری کرا بیادی تبات المعبودہ نتهږي سورۃ ال عمران وګوره اول آیت الف لام میم الله لا اله الا هو قران کریم په دې مساله د توحید څونه زور لگولے دے. سونا دا. <الفلام مین> <اللہو> لا ګولې دی او نن دا څونه مظلومه ده الف میم الله لا اله الا هو اللاذين نشب الحاجت ترقولوا علا بل حاجت رواهم اوكلوا شام الا هو مگر یو الله ذي حاجت سر کہ کی یو ذا اللہ ذات دی بل سوک نشتا دارین گم دار صورت ال عمران اصل سم ایت وګوره شهد الله انه لا اله الا هو والملائکتو وعلو العلم قائم بالقصة لا اله الا هو شهد الله بیان کئی الله یا گوائی کئی الله یا شهد پا مانا دا قال سرا نورم گنمانی دی شهد الله بیان کئی الله شان دا دے لا اله الا هو جبل اله نشتاق وال علائ تونو ملائیکم دا بیان کو یا وله علمم نو علم والم دا بیان کوائ من بالق لا اللهه الله إلا ددي آ سوو خبري مطررا دی یو خبره دا چې د الاح د ممسلي احمیت وعبوره دا بیان دا اللهم دی د ملائکم دی د علم والم دی نو دریم تا ده اوله ما او دخه چو علماء بسيطه پټ کیغه د دنیا خلقوالی وی چې د ستار څړی هزار دی د ستار څړی اشمار دی او تبا عرفت کیواله تعالم و دل به منتدا عالم نه خوودلا چې کم بیان الله کوي کم بیان ملائک کوي و ول العلم دغه بیان بد علم والی هغه بیان د لا اله الا هو هغه بیان د توحید دی چې تاسو لیست بیان نکیا نو کډيري قضيه او دارنګ دي منطق او فلسفي غته قران عالم نو لا اله الا هو نشب الحاجت سرقول ولا سوا د الله نه بل سوک نبی بي اله نهي ولي بي اله نهي نبيم اله نه دي نو وليم اله نه پیر بي اله نهي فقير بي اله نهي سوکم الاف کائنات کی نشتا سوا دالانا داریں گے سورة النساء آیت نمبر ستسی او بورے النساء آیت نمبر ستسی پینزم اپارا اللہو لا الہ الا ہوا الله لا اله الا الله الله جي نيشب الحاجت سرقولو على الله سواد الله نا ذکر مچت کي لا اله الا الله وایا بعض خلک دا لا اله الا الله ذکر پديت دي کي سر کي و لا اله لا اله لا اله لا اله سڀ دي باندې گوننگار نه خوف د دې خو دي برنامه جاتو کي یا بیان کې موږ د دې وضاحتو کو چې لا اله الاه ذکر وکړ نو هغه خلک بدون پراپګاندا کړي ګور دې ذکر نه مړي نزدې کړو واخد الله الاه سمانا په دې کائنات کې د تر را ډخ دې نشا اله نشتا کافر په دې وخته کافر کېږي په دې وخته دهریږي دا خدای نه انکار کوي چې ته ذکر کړې وا لا اله لا اله لا اله دا څو ذکر نه وکړ دا رنگی صورتِ ماہِ داور پسی صورتوں آیت نمبر تریت دا آئیتون را جمع کاؤز دے تقرار کوا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ سَلَاسَا وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَا هُوَا حِدَا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ يَكِنًا قُبرْ هغه کسانو لا بیا قدو دې کې ماندا قسم دا الله دې ما دې خپل ذات قسم یې ټی کا پیرانو اګه تسان چاغي وي الله چې دې متصرف دې صالح وصلا صادادرین د درېونندیا درهونه دي ا د چا چې دا کی دوا چې خدایان دری دې دې ذمہ داران درې دې قران په فتوا ولا ګهلا لقد كفر چه دا کافیر دی کافیره زکر پیس آیانو او یودا لوا غید تثبیث دا چې دی قائلو چه غدایان دری دی آغیو یو اللہ نو یو حیثا دین یو مریم اللہ وربانی فتوه و لگولا چه چاریزی مداران دری دی اللہ ویلی قد کافارا حلی زماده خپل ذات قسمی چه دا سری شاولی اللہ رحمت اللہ علیہ ذکر ذکر گئی و اقبل کتاب تب کې کی چه وما من بلدتن الا ولہا آلحتن توبدا نن خوزان تا ارکلی والا اقبل جدا جدا خودے گردولی زان لیزی مداران گردولی موند بابا چلاسی حفظه الله ملاقات تتلی ووا نواغر آتا دا اقبل جلجی تاو دا چلاس حالات بیانو وی زمونده چنلاس نبا کپیلا برابر شورده دریو سو سنور سو تسانه دا با سیاری شورو دی نور و خلقو بوتا کرایا زادی راہ دا برابرون نو اریو تن بوتا خط ور کردو تا سو پیر بابا سلل چه و اول بوتا زمان سلامو کی ما دا پارمتی زوی او وارخا نو بلتن بوتاوی ما دا پارمتی کاروبار او وارخا چې زمات کاروبار بار کی کې تېرې کېږي ارجا بو تسفل حاجت په کاغذ لیکلو چل تا بابا ته زمات درخواست پېښ کې په دي خلقو کې داخلي کېات تورو دا چلاتي بابا وی دا الله کا یا خانو کو شه قران کار شروع کو شاګردان ګلګيتا او چلاتي کې راواردو اغه خاطري له روخ ختم شوي دا په دي خلقو کې يو د ممتاز دینزدو علي اخو کې یو ډېر نوې جامعې د علويه پاغی کی د صحیح بخاری ختم ہو بلا عوام دا دنیا را بلیو نو شیخ الحدیف سے قسم جمدی دی لدی علاقین لبلزینے مهمان خصوصی را وقتی ہو خسنی حیران کی دا باز مدارس و پترتیب باندے چی سو نا پنڈنگ کی گی دا غا مدرسی تا او سداغ خلق و تدسیی کی دی پزے باندے غلطات کی دور کی وی زمون مدرسی جوا مدرسو و یزدل تاسو د مدرسی د مدرسې باندې سہالات رالو نه چلی د مدرسې وېما د مدرسې متمن صاحب ځان سره کو غو متمن صاحب مشر وفات اس جو و فات شوه دی او کشر اوسه ولندې رېما مو تمن صاحب ځان سره کو چر تل او جمعه تل نفل موک صلوات حاجت موک اذکار او اعمال موک نا مدرسې نه چلی دا نو موږ پیر بابا سره لړو تھا تاسو نه افسوس خبر راکنه دا چې عوام اوری او بیا کلی پرګي او کلی شکل هغه ورته بیانې نو بیا خلک دا خبره مې نه کړه لمدا برنکي خبره ومره که زه او ته قران په مې ما ویولي هغه نه پېدا وي نو موږ لړو پیر بابا سره نو کا بر سره خپل کې نه څخوا کې نو مراقبته په فدیګه را ته پیر بابا حاضر شو تاسو مکهسی یو دا د و خوخیخه و د اولیاء منلی کله صحابه کرام او د پیغمبر حاضر نشو چې څه مسائل او